фантастичне карколомне видовище, наче й створів кавки. І нік міг лише стояти в кутку, дозволяючи цій картині майже заіпнутизувати себе. Нарешті, коли залу очистили від усіх птахів, крім найвпертіших, Арсен Гібеліон згадав про круків у накритій кліці – він підняв край атласної тканини, зазирнув усередину і раптом закричав «Вегель ВТ Гаскінсе, сюди! Мої кроки зникли!» Нік зазирнув через його плече у велику квадратну клітку. Вона була абсолютно порожньою. Протягом наступної години Ніка допитували різні слідчі зі Скотлень-Ярду та урядові агенти – і були хвилини, коли він уже бачив, як доживає віку британській в'язниці. Водня вантажівки, яка розбила вікно та випустила птахів, заарештували, коли він намагався втекти з двору палацу пішки. Проте він виявився недоумкуватим іноземцем, який ледь розмовляв англійською. Він розповів, що найняв і проінструктував минулої ночі бородати незнайомець. Який видав йому перепустку посольства замі, аби він міг проїхати через Браму. Коли люди зі Скотленярду вели його на подальший допит, Нік почув, як один детектив розмовляє по телефону, наказуючи перевірити лондонські зокремниці на предмет нещодавних покупців чорних птахів. Нік почав усвідомлювати, що до цієї справи ставляться з усією серйозністю, наче до серійного вбивства. Було вкрадено лише кілька дешевих пташок, проте їх вкрали з самого Букінгемського палацу. Згодом з'явився Гаррі Гаскінс, виснажений і похмурий після власного допиту. Він сів поруч із Ніком і промовив. «Що ж, мені вдалося вас витягти, Хоч хоча це було непросто. Схоже, у скотт є на вас повне досьє, ще відтоді, як ви вкрали іграшкову мишу з кіностудії в Парижі. Вони були впевнені, що і це також ваша робота, аж доки я не пояснив, що вас насправді найняли для захисту птахів». «Не надто успішно я їх захистив», – визнав Нік. «Я досі не збагну. Як це провернули?» – сказав Гаскінс. «Круків просто випустили, щоб вони полетіли разом з іншими». Нік кивнув. «Сімох зайвих чорних птахів ніхто й не запримітив у тому гармитері». «Але ж хтось мусив відчинити клітку», – наполягав Гаскінс. «Безперечно». Але хто? Нік знизав плечіма. Можливо, хтось, хто проник ззовні під час штовханини. Звучить надто просто, завважив англійсь. Воно здається простим, бо воно спрацювало, запевнив його Нік. Але за цим стоїть надзвичайно ретельне планування. Ансун Гібельон допитливо глянув на Ніка. «Ви говорите так, наче знаєте, як це планували». «Це моя професія», – відповів нік. «Я вмію цінувати чужу роботу». Він підвівся, прагнучи забратися звідти, поки не прибули нові селіччі. «Куди ви йдете?» – запитав Гаскес. «Я з вами зв'яжуся». Зайве ви казати, Вельвете, що своїх десяти тисяч фунтів ви не заробили». Так, дійсно, зайве казати. Дівчина чекала на Ніка у домовленому місці біля музичної естради неподалік зоопарку в Рідженс парку. Вона була вдягнена в охайний жовтий дощовик для захисту від хмарного неба, а її обличчя цього разу сяяло навіть яскравіше. «Вітаю», – сказав він, підходячи до неї з усмішкою. В одній руці він тримав чималий пакунок. Ви спізнилися. Я вже і не сподівалася, що ви прийдете. Проте він бачив, що вона рада його бачити. Ваша британська поліція вельми завзята. Вибачте, вона не моя поліція. Вона озирнулася, аби перевірити, чи ніхто не спостерігає. Проте неподалік на лавці лише гомоніли дві літні пані. Ти дістав їх, Ніку, круків. Він поставив пакунок на траву і розв'язав мотузку. Знявши папір, він показав маленьку квадратну клітку сім кроків, які замовляли. Вона втупилася на чорних птахів у тісному помешканні і прислухалася до їхнього незадоволеного каркання. Я чула про це в новинах, промовила вона. Мабуть, це було незабутнє видовище. «Було весело», – погодився Нік. «Але як не зміг виокремити та знову спіймати їх, коли випустив в ту хуртовину з птахів?» «Це професійна таємниця», – відповів він. «Мої гроші у вас?» «Вони у містера Ставангера. То я нарешті з ним познайомлюся?» Вона усміхнулася і похитала своєю гарненькою голівкою. «Він чекає в автівці. Я віднесу птахів йому». Він став на коліна на траві, аби накрити клітку, і знову зав'язав вузол. «Що він за людина цей Ставенгер? «Чому ти питаєш? Люблю знати, на кого я працював і навіщо». Вона зітхнула і підняла запаковану клітку. Ставангер – революціонер. Зокрема, він намагається повалити уряд ЗАМІ, як крок для перетворення країни на притулок для інших революціонерів. Він створив у ЗАМІ досить розгалуджене підпілля, і всі готові піти за ним. «І як ви з ним зійшлися? Я ж казала, він революціонер, як і я, він антибританець, як і я». У нас багато спільного. Вона провела його головною алею до Честер-Роуд, де чекав закритий чорний лімузин. «Це є Ставенгер?» – запитав Нік. «Так, будь ласка, почекай тут, поки я віддам йому птахів. Я повернуся своїми грошима. Я можу бути в цьому впевнений? Я буду в тебе на очах увесь час. Я навіть не сідатиму в машину». Тепер просто чекай. Він слухняно спостерігав, як вона переходить вулицю. Вона відчинила задні дверцята і поставила пакунок всередину. Задні вікна були затулені, тож Нік бачив лише водія у формі. Він запідозрив, що автівка може бути орендованою, і замислився, чи є там взагалі хтось на задньому сидінні. Можливо, Бет Маггован просто правна акторка. Після кількох хвилин палкої розмови, як йому здалося, вона зачинила дверцята і повернулася до нього через вулицю. Лімузин повільно рушив від узбіччя. Ось ваші гроші, сказала вона, простягаючи пухкий конверт. Містер Ставенгер був вражений, що вам усе вдалося. Ще пак. Нік надірвав конверт і став перераховувати краї 10-фунтових банкнот. «Куди тепер, Ніку? Назад до Америки?» Він кивнув, закінчуючи швидкий рахунок. «А чому ви питаєте?» «Ви б стали нам у пригоді тут у боротьбі за ірландців. Вибачте, я ніколи не втручаюся в політичні чвари. Ну що ж, можливо, ми ще побачимося». Він усміхнувся, дивлячись у її палкі очі. Сподіваюся на це, відповів він, і вони розійшлися. Ансон Гібельйон працював за столом, коли нік увійшов через вікно, безчутно стрибнув на густий килим і зачинив вікно за собою. Посол обернувся, застигнутий зненацька, і вигукнув, Як ви сюди потрапили, вельвете. Нік усміхнувся і підійшов до зручно шкіряного крісла. Ваша будівля досить стара, а я дещо на цьому знаюся. Пам'ятаєте? Це ви вкрали тих птахів. Це ви влаштували весь той бешкет у палаці. Нік похитав головою. Ні. А власне я прийшов за своїми грошима. Гаррі Гаскінс обіцяв мені, Десять тисяч фунтів, якщо я запобіжу крадіжці Круків. Що? Гібельон, здавалося, не розумів. Але ж ви не запобігли. Круків крали. Навпаки, містера Гібельон, Круків не крали. Коли ви перевезли клітку до палацу, вона була вже порожньою. Уся та вистава з птахами було спритним відволіканням. Проте відволікання від крадіжки якої не було. Ви, мабуть, з'їхали з галузду. Хіба, клітка була накрита для церемонії, і ані Гаскес, ані я не бачили птахів того ранку. Ми мали припустити, що вони в клітці, бо ви так сказали. Я сам обходив з окрамниці вчора ввечері. І натрапив на дивовижний дефіцит усіх видів чорних птахів. Коли я з'ясував, що хтось їх масово скуповує, я не надто здивувався, побачивши вантажівку під стінами палацу. Хоча, мушу визнати, це було неабияке видовище. Я просто стояв у кутку і спостерігав і за птахами, і за вашою накритою кліткою. «До неї ніхто не наближався, Гібеліоне. А проте згодом ви заявили, що птахи зникли. Єдиний варіант – їх там ніколи й не було. Але ж злодій тут ви вельвете, а не я!» – ні, – похитав головою. «Не цього разу. Ніхто не зміг би всерйоз запідозрити мене в злочині, бо я ніколи досі не був у палаці». Я не знав, у якій залі ми будемо, тож навряд чи міг найняти того недоумкового водія, аби він врізався саме у потрібне вікно. Чи не так? Ні, водія наняв той, хто знає палацовий розпорядок. Це міг бути Гаскінс, але коли я переконався, що клітка була порожньою від самого початку, я зрозумів, це були ви». «І що з того?» «І тому я хочу свої гроші. Крадіжки не відбулося, тож ви винні мені 10 тисяч фунтів». «Ви домовлялися з Гаскінзом», – нагадав йому посол. «Але заберу я їх у вас». Гебельон похитав головою. «Ви вже отримали свою платню вельвете. Антиурядові сили замі заплатили вам за викрадення птахів». «І ви забрали ці гроші сьогодні в день». Нік нахмурився, дивлячись на нього через стіл. Здається, ви спілкувалися зі Ставенгером?» Гібельон знову похитав головою. «Ви так і не збагнули всі складності ситуації». І рука піднялася з-під столу, і вона стискала нікельований револьвер, спрямований Нікові в груди. «Розумієте?» «Я і є Ставангер». Нік відкинувся в кріслі, зберігаючи невимушений тон. «Чудово! Годжи, мені заплатить двічі та сама людина». «Ваша платня ось тут», – промовив посол, і дула револьвера ледь піднялося. «Ви злодії, містер Вельвет. Ви вже обібрали мене на одну суму за сімох фальшивих круків» яких ви явно придбали в зоокрамниці. А я не міг зізнатися дівчині, що знає про фальшивку, тож мусив за них заплатити. «Знайти цих птахів учора було важче, ніж украсти їх», – заважив Мік. «Мені довелося їхати аж у Грінвіч, аби знайти крамницю, яку ви ще не спустошили заради свого ранкового фокуса. Ви знаю, я почав задумуватися», – про особу чоловіка з наклеєною бородою, який скуповує чорних птахів. Птахів купували протягом кількох тижнів. Я планував це протягом певного часу. Дуло револьвера піднялося ще на міліметр. Перед тим, як застрелити мене, гібаліони, ви могли б, бодай, пояснити, навіщо ви це зробили? Навіщо? Було дві причини справді. Перша просто принизити президента замі під час візиту, але значно важливіше те, що я хотів дискредитувати себе і змусити уряд відкликати мене додому. Як ставанер, я створив розгалужене підпілля в замі і цілу армію вірних бійців, готових іти за мною. Але я єдина людина, здатна їх очолити. А я тут, у Лондоні, прикутий до посольського столу, дозволивши крадіжці відбутися, я викликав гнів президента і поїду додому з ганьбою. Саме цього я й прагнув. Це значно ефективніше і викликає менше підозру, ніж просто відставка. Наступного тижня я буду в ЗАМІ готовий очолити революцію». Нік побачив, як побілів палець посла на спусковому гачку і напружився для стрибка. Аж раптом вікно, через яке він увійшов, знову відчинилося, і кімната наповнилася птахами. Гібаліон підсахнувся в кріслі, коли птах пролетів у нього перед очима, і почав кружляти під стелею. Нік не чекав ні миті. Він кинувся через стіл, вибивши зброю, і, притиснувши посла до крісла, Пет Магован увійшла через вікно в чорних штанах і светрі. І в цю мить вона здавалася ще вродливішою, ніж ніки пам'ятав. Той самий фокус із птахами з захопленням мови він. Вона всміхнулася і граційно вклонилася. Водій Ставенгера сказав, що птахи йому більше не потрібні. Він залишив їх, у лімузині сьогодні в день, і я принесла їх сюди, аби перепродати Гібеліону. Гроші ніколи не зайві. І випадково почула вашу розмову. Я була вражена не менше за вас, дізнавшись, що Ставенгер і Гібеліон одна людина. Я ніколи не бачила посла раніше, навіть на світлинах. Мушу подякувати вам за порятунок, сказав їй Нік. Птахи все ще літали по кімнаті, втішаючись волею. «Я вирішила, що ваше життя варте того, щоб його врятувати», – відповіла вона. Послабивши хватку, Нік нагадав Гібеліону. «Здається, ви збиралися виплатити мені платню – 10 тисяч фунтів». Посол щось прокрехтів і з зусиллям підвівся». Нік стояв поруч, поки той діставав гроші зі стінного сейфа. Позаду них Пет Макгуван намагалася заманити птахів назад до клітки. Вам заплатили ні за що, поскаржився гібеліон. Ви не крали птахів і не захищали їх. Зате тепер у вас 14 кроків. Цих сім і ваших сім справжніх. Зайві птахи варті додаткових грошей. Нік усміхнувся і сховав гроші до кишені, навіть не рахуючи. Потім він узяв дівчину за руку, і вони швидко виструбнили в вікно, поки посол не встиг підняти свій револьвер. Схоже, я більше не працюю на Ставангера, заважила Пет, коли вони дійшли до наступного кварталу. Воно і на краще. Щось мені підказує, що ірландські справи його не надто хвилювали. Він зупинив таксі. Поїхали кудись, вип'ємо спокійно. Я вже все одно запізнився на свій літак. А що тепер буде з ним, Ніку? Я маю на увазі Гіберіона. Хто зна. Можливо, його революція піде на користь, можливо, наступного року. Він сам приїде до королеви з візитом, і вона нарешті отримає своїх сімох руків. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.